4. Дезертирство Чотири людини, дві групки по двоє, вирушили в жахітне пекло Юпітера і не повернулися. Пішли на зустріч шаленіючому урагану, чи радше не пішли, а пострибали на чотирьох кінцівках, виблискуючи мокрими від дощу боками. Оскільки йшли вони не в людській подобі. Перед столом Кента Фаулера, голови купола номер три комісії з вивчення Юпітера, зараз стояв п'ятий чоловік. Під столом старого Тарзана непокоїли блохи. Він почухався, а потім знову задрімав. З якимсь болісним жалем Фаулер зауважив, що Гарольд Аллен молодий, надто молодий. І як і кожен молодий чоловік, ще й надто впевнений у собі. А вираз його обличчя переконував, що цей молодик ще ніколи не спізнавав страху. І це було дивно. Тому що люди в куполах Юпітера таки знали, що таке страх. Страх і покора. Ці почуття ніколи не полишали людей, котрі спробували протиставити крихкість своїх тіл неуявно потужним силам гігантської планети. «Ви ж розумієте, що не мусите цього робити», – сказав Фаулер. «Розумієте, що вам не обов'язково йти». Звісно, це була лише формальність. Тим чотирьом також це казали, але вони пішли. І це п'ятий теж піде. Фаулер у цьому навіть не сумнівався. Аж нараз його огорнула квола надія, що Ален передумає. «Коли я можу вирушити?» – запитав Ален. Був час, коли Фаулер сприйняв би подібну відповідь із прихованою гордістю, але не тепер. Він спохмурнів. Через годину, відповів. Аллен стояв і мовчки чекав. Чотири людини вже пішли і не повернулися, сказав Фаулер. Вам це, звичайно, відомо. Ми хочемо, щоб ви повернулися. Ми не хочемо, щоб ви вирушили на якусь героїчну рятувальну експедицію. Головна річ і єдина важлива річ – це ваше повернення. Тільки так ви доведете, що людина може жити в подобі юпатерянина. Треба дійти лише до першої мітки, не далі, і повернутися. Жодних ризиків, жодних досліджень. Просто повернутися. «Я все розумію», – кивнув головою Аллен. «Мі Стенлі працюватиме за конвертором», – продовжив Фаулер. «За це можете не хвилюватися. Тих чотирьох перетворили успішно. Вони зійшли з конвеєра в чудовій формі. Ви в руках професіонала». «Міс Стенлі – найкращий кваліфікований оператор конвертера в сонячній системі. Вона має досвід роботи на більшості інших планет. Ось чому вона тут». Ален усміхнувся жінці, і Фаулер помітив, як щось промайнуло на обличчі міс Стенлі. Щось схоже на жалість, гнів чи просто страх. Але воно в одному мить зникло, і вона відповіла на усмішку молодика, який стояв біля стулу. Її посмішка була схожа на посмішку суворої вчительки, так, наче вона ненавиділа себе за те, що робить. «З нетерпінням чекатиму свого перетворення», – сказав Аллен. Він мовив це так, що вся ця ситуація почала скидатися на щось варте сміху, щось геть потішне. Хоча насправді все було зовсім не так. Це завдання було серйозним, надзвичайно серйозним. Фаулер розумів, що від цих тестових випробувань залежала доля людей на Юпітері. Якщо все пройде успішно, ресурси гігантської планети стануть доступними. Людина запанує над Юпітером, як вона вже запанувала над меншими планетами. Але якщо вони зазнають невдачі? Якщо нічого не вийде, людина й далі буде скута жахливим тиском, величезною силою тяжіння і кошмарним хімічним складом планети. Вона продовжуватиме сидіти під куполом, не в змозі вийти на поверхню планети, не в змозі без сторонньої допомоги зустрітися з нею віч, на віч змушена покладатися на незграбні всюдиходи і телевізори, недоладні механізми чи на не менш неповоротких роботів. Адже людину без захисту у її природному вигляді просто розчавить неймовірний тиск Юпітера – понад 100 мільйонів паскалів, у порівнянні з якими океанічна дно Землі – просто вакуум. Навіть наймісніший метал, який земляни могли знайти, потерпав від такого тиску, а також від лужних дощів, які безнастанно шмагали поверхню планети. Метал ставав крихким і розшаровувався, розкришувався, наче глина, або розтікався струмками, утворюючи калюжі солей аміаку. Лише завдяки збільшенню щільності і міцності цього металу та підвищенню електричної напруги, він якийсь час міг протистояти напору тисячамильного шару їдких газів, що вирували в атмосфері. Та й навіть після цього згаданий метал потрібно було прикривати кварцевою плівкою, щоб захиститися від аміачних дощів, що роз'їдали геть усе. Фаулер сидів. Слухаючи гудіння моторів, що доносилися із підвального поверху. Моторів, які працювали безперервно, не змовкаючи ні на мить. Якби вони зупинилися, припинилася б подача струму на металеві стіни купола. Відтак зникло б електронне поле, що означало б неминучу смерть усього живого. Під столом Фаулера прокинувся Тарзан і знову розпочав полювання на бліг, що визвістило голосне постукування його лапи об підлогу. «Ще щось?» – запитав Ален. Фаулер похитав головою. Можливо, ви щось хочете мені сказати. Може, він хотів було порадити йому написати листа, але вчасно спохопився. Аллен поглянув на свій годинник. Я повернуся вчасно, сказав він. Юнак обернувся і попрямував до дверей. Фаулер знав, що містер Стенлі спостерігала за ним, але не мав бажання підняти голову і зустрітися з нею поглядом. Удав, що заглибився в читання документів, які лежали на столі. Як довго ви збираєтеся це продовжувати? запитала мій Стенлі, чітко вимовляючи кожне слово. Він повернув крісло і поглянув на неї. Розтягнуті в тонку лінію губи і пригладжена, значно старанніша, ніж завжди, зачіска, робили її обличчя, навдивовижу, схожим на посмертну маску. Він намагався зберегти спокій. «Доки в цьому буде потреба», – сказав він. «Поки існуватиме надія. Ви збираєтеся надалі відправляти їх на смерть», – сказала вона. «Збираєтеся продовжувати залишати їх один на один із Юпітером». Плануєте і надалі сидіти собі тут у безпеці та комфорті, прирікаючи їх на смерть? Зараз не час для сентиментальності, міс Стенлі, сказав Фаулер без нотки злості в голосі. Ви, як і я, знаєте, навіщо ми це робимо. Ви розумієте, що людина у власній подобі не зможе впоратися з Юпітером. Єдиний вихід – перетворити людей на тих, хто зможе. Ми вже робили це на інших планетах. Якщо ми досягнемо успіху лише ціною кількох смертей, це того варте. Протягом безліку літ люди віддавали своє життя заради всіляких дурниць і нісенітниць. Чому ж ми повинні перейматися маленькою кількістю смертей заради такої величної справи? Містенлі сиділа прямо, поклавши руки на коліна, і світло виблискувало на її посивілому волосі. Спостерігаючи за нею, Фаулер намагався зрозуміти, як вона почувається і про що думає. Він не боявся її, але й не почувався комфортно поруч із нею. Ці гострі блакитні очі бачили надто багато а руки були напроти вправними. Її слід бути чиєюсь тіткою і сидіти в кріслі Гойдалсі зі спицями для в'язання. Але вона була не з тих. Вона була найкращим оператором конвертера в сонячній системі, і їй не подобалося, як він веде справи. «Щось тут не так, містер Фаулер», – заявила вона. «А то ж», – погодився Фаулер, – «ось чому я відправляю туди молодого Алена. Він зможе з'ясувати, що там не так. А якщо ні, я відправлю ще когось». Вона повільно піднялася з крісла, прямуючи до дверей, але затрималася ще перед його столом. Одного дня, сказала вона, ви станете великою людиною. Ви не опускаєте жодного шансу, і це ваш шанс. Ви знали про це, коли цей купол вибрали для тестувань. Якщо все вийде, і ви підніметеся на один чи два щаблі, і неважливо, скільки людей помре, але ви підніметеся вгору. Міс Стенлі, сказав він різко, Алену, незабаром виходите. Перевірте, чи ваш пристрій. Мій пристрій повністю справний. Холодно відказала вона. Він оперує тими параметрами, які заклали біологи. Він нахилився над столом, прислухаючись до відголоску її кроків, що дріботіли вже у коридорі. Безперечно вона сказала правду. Біологи встановили параметри. Але біологи могли помилятися. Навіть мінімальна різниця. Одне малесеньке відхилення, і конвертер випустить істоту, яку вони не планували створювати. Мутанти, які у стресовій ситуації, чи за Непередбачуваних обставин може не витримати, розгубитися чи геть втратити голову. Адже люди мало знали про те, що відбувається зовні, лише те, що передавало їхнє приладдя. А що можуть розповісти випадкові дані приладів, коли куполів лише кілька, а сам Юпітер неймовірно великий, самі лише спроби біологів зібрати інформацію про стрибунців, очевидно, найвищу форму життя на Юпітері, зайняли понад три роки посилених досліджень, а потім було ще два роки тестів та перевірок, хоча на Землі це можна було би зробити за тиждень чи два. Але цю роботу неможливо було виконати на Землі, бо не існувало способу перенести юпітеріанського стрибунця на Землю. Тиск на Юпітері неможливо повторити за його межами, а під дією тиску й температури Землі стрибунці просто зникли, перетворившись на хмарку газу. Та все ж це дослідження треба було провести, якщо люди сподівалися колись ступити на Юпітер у подобі стрибунців. Однак, щоб конвертер зміг трансформувати людину в іншу форму життя, потрібно було знати до найменших дрібниць фізіологічну будову цієї істоти. З найвищою точністю і абсолютною певністю, без шансу на помилку. Ален не повернувся. Сюдиходи, прочисуючи навколишні території, не знайшли жодного його сліду, якщо тільки один із помічених стрибунців, який утікав щодуху, про це повідомив один із давачів, не був зниклим землянином. Біологи лише глузливо посміхалися, коли Фаулер припустив, що параметри можуть бути хибними. Вони наполегливо підкреслювали, що з параметрами все гаразд. Коли людину поміщають у конвертер і натискають перемикач, людина стає стрибунцем. Вийшовши з конвертера, вона опиняється назовні, де замисцникає в юпітеріанській атмосферній гущі. Може тут наявний якийсь прогріх, припустив Фаулер, якийсь крихітне відхилення від параметрів стрибунця, якийсь мінімальний дефект. Якщо таке є, сказали біологи, Потрібні будуть роки, щоб його виявити. І Фаулер знав, що це правда. Тож тепер до чотирьох зниклих людей додався п'ятий. Вихід Гарольда Алена у світу Пітера був так кошмарний, бо абсолютно нічого нового не додав до знань про планету. Усе зоставалося, як і було. Так, наче Алена ніколи не перетворювали в стрибунця. Фаулер підійшов до свого столу і взяв тонкий стосик акуратно скріплених листків. Персональні справи особового складу станції. Він здригнувся від самої думки про те, що мусить зробити. Причину цих дивних зникнень людей треба будь-що знайти. І це можна було зробити лише єдиним способом – відправляти туди нових людей. Він сидів якийсь час, слухаючи завивання вітру зовні купола, рокіт шторму, що постійно розтулював планетою, закипаючи і звиваючись від люті. Чи є зовні якісь загрози, якісь небезпеки, про які вони не знали? Може, там водилось якесь створіння, що лежало десь нерухомо, очікуючи на першу ліпшу жертву, а потім хапало стрибунців, як справжніх, так і трансформованих людьми. Для нападників, звичайно, не було жодної різниці. А можливо, основною помилкою було зупинити свій вибір на стрибунцях як найкращій формі життя для існування на поверхні цієї планети. Він знав, що наявність інтелекту стрибунців стала одним із визначальних чинників під час такого вибору. Без цього трансформована людина – не могла б зберегти свій розум у новій подобі. Могло також статися, що біологи, зробивши основний акцент на цей чинник, прогавили під час свого вибору якісь інші параметри, що несприятливо чи навіть катастрофічно позначилися на людях-стримунцях. Хоча це здавалося малоімовірним. Яким б зарозумілими не були біологи, вони добре знали свою справу. А може уся ця затія була помилкою і від початку була приречена? Перетворення на інші форми життя – Спрацювало на попередніх планетах, але це ж не обов'язково означає, що воно працюватиме на Юпітері. Можливо, людський інтелект не може належно функціонувати через сенсорний апарат, яким забезпечена Юпітеріанська форма життя. Мабуть, стрибунці були занадто чужими, і не існувало жодної спільної основи, на якій людське знання і юпітеріанська форма життя могли б функціонувати спільно. Зрештою, причина може критися і в самій людині, у вроджених особливостях її раси. Можливо, існують якісь ментальні відхилення, поєднані з зовнішнім впливом, які не дозволяють людині повернутися. Можливо, також що й ніякі не відхилення, принаймні не в людському розумінні. Можливо, це лише одна з властивостей психіки, яка хоч і вважається нормальною на землі, настільки суперечить юпітеріанській формі існування, що людський глузд просто не витримує цієї суперечності. З коридору почалося шкрябання кігтів. Прислухавшись, Фаулер ледь усміхнувся. Це тарзан повертався з кухні, куди й бігав до свого приятеля, кухаря. Тарзан зайшов до кімнати, несучи в зубах кістку. Він помахав хвостом до Фаулера і влігся позаду столу, поклавши кістку між лапами. Якийсь час тарзан дивився на свого хазяїна старечими сльозливими очима, поки Фаулер не нахилився, щоб почухати його кудлати вухо. Ти все ще любиш мене, тарзане? запитав Фаулер, і пес замахав хвостом. Ти такий один, сказав Фаулер. Він випростався і повернувся до столу. Відтак знову взяв у руки Теку зі справами. Беннет. На нього на землі чекала дівчина. Ендрюс. Він планував повернутися до Марсіанського технічного інституту, що й не заробить достатньо грошей на рік навчання. Олсон. Йому вже пора на пенсію. Постійно розповідає хлопцям, що скоро він зможе відпочивати і почати вирощувати троянди. Фаулер обережно поклав Теку на стіл. Посилати людей на смерть. Ось що сказала містен губами що ледь ворушилися на її сполотнілому лиці. Відправляти людей на неминучу смерть, коли він сам, Фаулер, сидить тут у безпеці та комфорті. Безсумнівно, усі в куполі так говорять, особливо після того, як Аллен не повернувся. Звісно ж, ніхто не насмілиться сказати це йому в обличчя. Навіть якщо він викличе когось у цей кабінет і скаже, що він наступний, ця людина не буде заперечувати. Але їхні очі нічого не приховають. Він знову взяв до рук Теку. Беннет Ендрюс Олсон. Були й інші, але він уже не бачив сенсу це продовжувати. Кент Фаулер зрозумів, що більше вже не може. Не може дивитися їм в очі і відправляти в обійми смерті. Він нахилився і вимкнув внутрішній комутатор. Слухай, містере Фаулер. З'єднайте з, з містем Стенлі, будь ласка. Якусь хвилину він чекав, слухаючи, як тарсан байдуже гризе кістку. У пса зіпсувалися зуби. Це мій Стенлі, я вас слухаю. Мі Стенлі, я лише хотів сказати, щоб ви приготували конвертер для ще двох. – А вам не здається, містере Фаулер, що рано чи пізно у вас закінчаться люди? Якщо відправляти по одному, ви зможете насолоджуватися процесом вдвічі довше. Цього разу одним із них буде пес, – сказав Фаулер. – Пес? – Так, Тарзан. Її крижаний голос раптом вибухнув люттю. – Ваш власний пес? Після всіх тих років, що ви були разом? – Так, на цьому і суть, – сказав Фаулер. Тарзан дуже засмутиться, якщо я піду без нього. Це було геть не схоже на той Юпітер, який він звик бачити через екран. Він, звичайно, розумів, що Юпітер виявиться дещо іншим, але ж не настільки. Він очікував побачити пекло з дощів аміаку, смуродугазів та оглушливої громовиці циклону. Він сподівався на клубовицька хмаровиння, густої млиї сліпучих спалахів, величезних блискавиць. Натомість йому б ніколи не прийшло в голову, що хляскочуча злива виявиться просто багряною мужичкою, яка неквапно стелиться над червонуватою поверхнею. Він ніколи б не повірив, що блискавиці настільки пригарно звиватимуться на тлі різнобарвного неба. Чекаючи Тарзана, Фаулер випробував м'язи свого нового тіла і був вражений їхньою еластичністю і силою. Непогане тіло, вирішив він. А тоді згадав, як йому було шкода стрибунців, яких він бачив на екранах, і усміхнувся. Дуже складно було уявити живе створіння, тіло якого базується на амонії та гідрогені, а не на воді й кисні. Важко повірити, що така істота так само гостро відчуває життя, як і люди. Майже нереально збагнути, як узагалі можливе життя в киплячому казані Юпітера, не здогадуючись, що для тутешніх створінь Юпітер аж ніяк не схожий на киплячий казан. Вітер лагідно омивав його тіло, і Фаулер пригадав, що, за земними мірками, цей вітерець був страхітної сили циклоном, 2000 миль на годину, гейзером смертельних газів. Приємний аромат просочився в його тіло, хоча це міг бути й не аромат, бо він зовсім не нагадував запах у звичайному розумінні. Йому здавалося, що все його тіло змечили екстрактом лаванди. Але це не була лаванда. Це було щось дуже знайоме, але він не знав, як воно називається. Ось і перша проблема в доборі відповідної термінології. Усе це словесне оформлення мисленнєвих символів, що слугувало йому як землянинові, відмовлялося слугувати йому як юпатерянину. Частина куполу відчинилася, і звідти вискочив Тарзан. Принаймні, це мав бути він. Фаул розбирався покликати пса, і в його голові вже сформувалися відповідні слова, але він не спромігся їх вимовити. Це було неможливо. Він взагалі не мав можливості говорити. На мить його розум затуманив жах, панічний страх. Як юпітерани розмовляють? Як? Нараз він відчув присутність Тарзана. Гостро відчув, незграбну, але палку дружелюбність кудлатого звіра який відвідав разом із ним не одну планету. Відчуття було таким, наче те, чим був Тарзан, на секунду проникло в його мозок. А відтак із цієї теплої хвилі дружелюбності наче зринулись слова. «Здоров, друже!» Хоча ні, не слова, а дещо навіть краще. Мисленняві образи, що з'явились у його голові, були значно багатшими на відтінки, ніж будь-які слова. «Здоров, Тарзани!» «Я почуваюся так класно!» – сказав пес. «Так, наче знову став щиням!» Останнім часом мені було так паршиво. Лапи майже не згиналися, а зуби зовсім стерлися. З кожною кісткою мучився годинами. А ці кляті блохи? Скільки вони мені з'їли нервів? А за молоду якась блоха чи дві аж ніяк не були для мене проблемою. Але, але в голові Фаулера заруїлися безладні думки. Ти говориш. Ну, звісно, підтвердив Тарзан. І раніше говорив, але ти не чув мене. А коли пробував сказати щось до тебе людським способом, це мені ніколи не вдавалося. Іноді я тебе розумів, сказав Фаулер. Не зовсім, заперечив тарзан. Ти знав, коли я прошу їсти, пити або вийти на прогулянку, але це все, що ти зміг осягнути. Мені соромно за це, зізнався Фаулер. Та приїхали, відповів тарзан. Іду в заклад, що я першим дістануся скелі. Фаулер лише зараз помітив кришталеву скелю далеко попереду, яка виблискувала дивною красою затінку різнокольорових хмар. Він завагався. Вона така далека. Не будь занудою сказав Тарзан, і тут же побіг у напрямку скелі. Фаулер подався за ним, випробовуючи свої ноги і силу нового тіла. Спершу він був скептично налаштований, за хвилину вражений, а потім уже з надзвичайною насолодою біг червоно-багряною поверхнею серед рухливої мряки. Під час бігу він відчув музику, яка пронизувала його тіло і посилювалася, окриляючи і додаючи швидкості. Така музика лється сонячного весняного дня із дзвінниці, що височіє на узгір'ї. Блищила, а музика гучнішала, заповнюючи все навколо магічною мелодією. Стало зрозуміло, що її породжує бурхливий водоспад, який виднівся на схилі. На мить він помислив, що це, звичайно, ніякий не водоспад, а радше аміакопад, а скеля така біла тому, що складається із кристалічного кисню. Фаулер пригальмував біля Тарзана саме в тому місці, де водоспад утворював розкішну веселку із сотень кольорів. Точніше, із сотень тисяч кольорів оскільки тут не було чіткого переходу від одного відтінку до іншого, як звикли бачити люди. Спектр просто розбивався на елементарні складники. «Музика», – сказав Тарзан. «Що з нею? Це не просто звуки», – пояснив пес. «Це вібрації, їх створюють падаючі маси води». «Але, Тарзане, звідки ти можеш знати про вібрації?» «Пояснення просто з'явилося в моїй голові». «Отак, просто з'явилося», – здивувався Фаулер. І раптом йому спала на думку формула. Саме та формула, яка допоможе створити метал, придатний витримати тиск Юпітера. Він здивовано завмер, утупивши погляд у водоспад, у той час, як його свідомість в одномить розклала всі кольори в їхній спектральній послідовності. Уся ця інформація звалилася просто як сніг на голову. До цього часу він не знав абсолютно нічого, ні про метали, ні про кольори. «Тарзане!» – викрикнув він. – З нами щось відбувається? – Ага, я теж це відчуваю, – сказав пес. – Щось із мозком? – пояснив Фаулер. Таке враження, що я використовую кожну його клітину. І я тепер розумію речі, які вже давно мав би розуміти. Напевно, мозок землян від природи повільний і якийсь затуманений. Можливо, ми просто є всесвітніми недоумками. Можливо, ми створені таким чином, щоб завжди шукати найскладніших шляхів. Ця нова гострота й ясність розуму, що охопила Фаулера, підказувала, що кольорами водоспаду чи формулою металу все не обмежиться. Він відчував інші речі, але не розумів їх повністю. Своєрідний натяк на щось дуже важливе, чого не могло осягнути людське мислення чи навіть людська уява. Загадки, факти, логічні висновки. Усе, що може осягнути мозок, який працює на повну силу. Ми все ще залишаємося землянами, зауважив Фаулер. Ми лише починаємо розуміти ті речі, які нам доведеться осягнути. Речі, які були недоступні для нас колишніх. Наші людські тіла були надто нікчемними, погано пристосованими до логічного мислення. Властивості необхідні для того, щоб осягнути справжнє знання, у нас недостатньо розвинуті, а можливо їх у нас зовсім нема. Він повернувся і глянув на купол – крихітну чорну цятку на горизонті. Там жили люди, нездатні побачити всю красу Юпітера. Люди, котрі вважають, що шалена круговерть хмар і проливні дощі, приховують справжнє обличчя планети. Людські очі сліпі. Ці бідні очі не можуть побачити красу хмар, не можуть нічого розглядіти через циклони. Їхні тіла неспроможні відчути тремтіння всепроникної музики, породженої бурхливими потоками. Люди, котрі живуть у самотності, у трагічній самотності, котрі зговорюються за допомогою слів, наче якісь скаути, що передають повідомлення, сигналізуючи одне до одного. Люди не можуть стягнути далі і проникнути одразу в думки інших, так як він зараз розмовляє з Тарзаном. Люди закриті для цього інтимного контакту з іншими створіннями. Фаулер очікував, що на поверхні планети побачить розмаїті жахіття, шукатиме хоч якогось прихистку перед невідомими загрозами чи боротиметься з огидою, спричиненою чужорідним середовищем. Натомість він пізнав щось значно величніше, ніж до цього часу пізнавало людство. Спритніше і надійніше тіло, неймовірне відчуття щастя і глибинного сенсу життя, гостріший розум, світ настільки фантастично прекрасний, що його не зможе собі уявити навіть найбільший земний фантазер. Ходімо далі, закликав Тарзан. Куди ти хочеш піти? Та куди-небудь, відповів пес. Хай ноги самі нас несуть. У мене таке відчуття, наче... Ага, я тебе розумію, сказав Фаулер. Він теж це відчував. Якесь високе покликання. Певне відчуття величі. Упевненість, що десь за небокраєм чекають пригоди і щось більше. П'ятеро попередників теж повинні були це відчувати. І це почуття покликало їх за собою до життя сповненого знань та смислу. Ось чому вони не повернулися. «Я не хочу повертатись назад», – сказав Тарзан. «Але ми не можемо їх підвести», – зауважив Фаулер. Він зробив крок чи два в напрямку купола, а тоді зупинився. Повернутися до купола. До немічного, хворого тіла. Раніше воно не здавалося немічним, але тоді він не розумів цього. Назад до затуманеного розуму та плутаного мислення. До плямкання губами та видавання звуків, щоби він міг порозумітися з іншими людьми. Повернутися до очей, які бачать настільки погано, що краще вже зовсім осліпнути, Зниділи калічне, тупе існування. Мабуть, іншим разом, пробормотів він. «Нам треба ще так багато зробити і побачити», сказав Тарзан. «Так багато навчитися, відкрити щось таке. Так на них чекає море відкриттів. Вони можуть відкрити, наприклад, нову цивілізацію. Цивілізацію, у порівнянні з якою людська раса виглядатиме хрлявим покручем. Расу, на фоні якої... Люди здаватимуться малими і кволими. Можна відкрити нові горизонти краси і, що важливіше, нове розуміння цієї краси. Або нову дружбу, якої раніше не знали ні люди, ні пси. І нове життя. Повнокровне життя натомість до теперішньої тьмавої екзистенції. «Я не можу повернутися», – заявив Тарзан. «Я теж», – зізнався Фаулер. «Якщо повернуся, мене знову зроблять псом», – сказав Тарзан. «А мене знову перетворять на людину», – підтримав його Фаулер. За уваги до п'ятої І Із поступовим розгортанням легендарної дії в яві читача все чіткіше вимальовується образ людської раси. Відтак він усе більше переконується, що ця раса – не що інше, як гола фікція. Вона не схожа на расу, яка була б спроможна подолати той немислимо важкий шлях, що пролягає від її первісних витоків до тих культурних висот, що змальовані в цих оповідках. Нато вже багато плям на цьому сонці. До цього часу виразно прослідковується нестабільність людської цивілізації. Її захоплення машиною на шкоду культурі, що опирається на глибших і більш вартісних життєвих концептах, свідчить про брак фундаментальних якостей. Із цієї п'ятої повідки ми довідимося, якими убогими крихтами знань оперує людина. І ця обставина аж ніяк не сприяє поступу. Людська нездатність по-справжньому розуміти і приймати думку інших людей – Камінь спотикання, який не здатні усунути жодні технічні новації. Той беззаперечний факт, що людина сама усвідомлювала цю проблему, може висновати з того, як вона прагнула заволодіти вченням Джувейна. Проте слід підкреслити, вона робила це не для того, аби краще зрозуміти світ, а задля влади слави і тої могутності, які це вчення могло їй дати. Люди вбачали в ньому єдине знаряддя, яке могло б просунути їх у розвитку на сотні тисяч років, всього лише за два короткі покоління. З тих оповідок стає зрозумілим, що людина постійно втікала чи то від своєї раси, чи то від самої себе, або ж бігла від гаданого переслідувача, який начебто безнастанно наступав на п'яти. Людина несамовито домагалася влади і знання, але ніде не має натяку на те, як вона планувала ними скористатися після їхнього здобуття. Згідно з легендою, людина вийшла з печер мільйон років тому. І попри те... Її лише за сто років до зображеного в цій легенді часу вдалося усунути вбивство як один із невід'ємних атрибутів свого життя. Оце і справжня міра її поступу. Мільйон років їй було потрібно, щоб позбутися схильності до вбивства, а вона вважається величним досягненням. Для більшості читачів після прочитання цієї оповідки легко буде визнати слушною теорію Рябка про те, що людина введена в оповідну тканину зумисно як антитеза того всього, що уособлюють собою пси, будучи гаданими супротивниками. Іншими словами, людина тут – це таке собі солом'яне опудало, персонаж соціологічної байки. Цю гіпотезу підтверджують і неодноразові свідчення відсутності в людини усвідомленої мети, та її безнастанна мотанина взад-вперед у пошуках кращого способу життя. Мотанина марнотна, поза вона ніколи сама не знає, чого насправді прагне.